А зрештою, чому не пограти з нею в любов, купити орхідею, завітати перед зачиненням і сказати? Ні, не сказати, просто вхопити її точене личко і впитися в пухкі губки, а далі потягти до себе, цілуватися у ліфті, здирати одяг у перед покої, запускати пальці її під білизну, не скинувши мештів, цілу ніч стрибати на ліжку. У перервах між сексом виходити голим на перекур, чому б не влаштувати собі такого життя. Ну якщо б без спадництва, то хай уже до краю. Яків забув купити орхідею і завітав у етнокафе з самим нетбуком. Перше, що він побачив, це була Яна, котра тискалася біля рефрижератора з якимось новим офіціантом. Витримка диригента допомогла не зупинити погляд на цій сцені, котра, з якого б це дива, озвалася у серці ревнощами. Яна підійшла обслужити Якова, і на її обличчі було написано щось схоже на провину. Яків замовив лосося і салат зі свіжих овочів до столу, а капучино до барної стійки. За кавою Яків, не надто задумуючись про те, з яких почуттів це робить, сказав, що має для Яни корисну інформацію. У нас на студії директор шукає дівчину офіс-менеджером працювати. Уявляєш, як круто? Офіс-менеджер. Платять більше. До речі, тобі тут скільки платять? Ну, я ж кажу, платять більше. Роботи менше. Ну, подаєш ту саму каву. «Умови комфортні, ні тобі шуму, ні тобі диму сигаретного». Яків залишив Яні телефон начальниці і спитав, що то за чувачок, з яким вона так пристрасно зажималася у кутку. «Це Коля», – сором'язливо посміхнулася Яна. «Це він творча особистість?» «Ні, мій поїхав за кордон. Він тут ненадовго зупинявся». «Каже, що у вас там робочий день з дев'ятої до п'ятої?» Яна так і не прийшла до них. Ветнокафе кафе Яків більше не заходив.